Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell a continuació doncs, tractarem un tema que ha aixecat una miqueta de polseguera a través de les xarxes socials com és habitual aquest tipus de, de temes i és al voltant de la instal·lació de moment d'una càmera de control de pas de vehicles que es va fer ahir de fet, doncs, a aquestes hores encara no hi és, no està posada aquesta càmera però sí que hi ha el cartell informatiu a l'inici del carrer Botines i per comentar aquesta polèmica que ha sorgit a través de les xarxes socials en parlarem amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Ferrer bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada novament i posar una miqueta de detalls, explicar a la població doncs, que de moment s'ha instal·lat o que està previst que s'instal·li una càmera al carrer Botines i que en tot cas està, estarà en període de proves, eh? Sí, no, a mi, bueno, de fet aquí l'Ajuntament ens ha sorprès una mica aquest eh, tant de rebombori, quan nosaltres des de que es varen començar les obres del cre de Sant Sebastià sempre hem anat dient que la zona de Sant Sebastià seria de prioritat de vianants i evidentment eh, les prioritats de vianants eh, no per a la frugell sinó arreu, uh -huh. es controlen càmeres. Uh, jo vull dir a la població perquè van sortir unes informacions que si no en els veïns i tot que els veïns han sigut informats abans de, de les obres el, el dia de començar les obres i l'acabar les obres he fet tres reunions amb els veïns sempre se'ls ha explicat el, que el carrer de, del carrer de Sant Sebastià seria una zona de vianants que seria controlat per càmeres que els veïns evidentment tindrien accés en els seus en els seus domicilis amb el cotxe particular, com, com passa en altres llocs així, i eh, la veritat és que amb totes les reunions que ha sigut massiva la participació en les reunions informatives que hem fet, mai hi ha hagut ni una queixa dels veïns eh, del carrer de Sant Sebastià respecte a aquesta restricció de trànsit. No? I ara l'única cosa que es fa és començar el, el que nosaltres havíem promès que faríem, d'esquerre restringint el trànsit, es fa per procés, ara s'ha començat la instal·lació, suposem que en una o dues setmanes hi haurà la càmera posada, estarem en un, periodiò, en un període de proves que sempre fem, període ampli de proves de que de, de, doncs, per, es fa perquè la gent s'hi ha d'acostumar, en aquest període de proves hi ha un procés de que s'enviran les notificacions conforme la gent que una infracció dels doncs que se'ls podrà passar, mm -hmm. sense muntes... No? i En donant tot aquest període de proves i, i, de, i de funcionament del, del principi de, de, de funcionament de la càmera eh, serà el moment que regi registrarem totes les matrícules dels veïns de, del carrer de Sant Sebastià i dels veïns que hagin d'accedir a alguns llocs de forma imperiosa, amb algun lloc que hagi fet aquest pas, perquè puguin tenir accés i que aquesta càmera no els no, no ensigni. No no no no no per això hem fet el carrer de Sant Sebastià com, com tenim en el carrer de la Concòrdia com tenim a eh, eh, la zona del carrer de Cavallers com, com està Calella, com està Llafranc com està el carrer de la Caritat uh -huh. i no, no, no l'única cosa que fem és és, és l'ha de restringir. I torno a repetir, sense cap mena de queixa per part dels veïns eh, afectats. Al final, sempre doncs, en les darreres obres que s'estan fent al centre de Palafruigell, sempre es busca donar prioritat als vianants. Eh, de fet, ara doncs, tenim el carrer... Uh, Progrés uh, i el carrer Cervantes doncs en, en obres i en obres, fes, sí, sí. per fer-se la plataforma única per tant es donarà també prioritat als vianants sí, sí, i, sí, i és tota una lignació. A, a mi me remet a, a, a aquestes, tot aquesta picar baralla que hi ara a les xarxes, me remet quan jo era jove que varen tancar el carrer Estret i també hi va haver -hi, allà no hi havia Facebook, no hi havia Twitters, no hi havia tot això, però hi havia també alguns veïns i gent que deia que, que... Que, que, que era bueno, impensable que l'Ajuntament fes un, un, un, un, un acte com aquest, com tancar els cotxes del carrer Estret. Mm -hmm. I, com... clar, evidentment, el carrer de Sant Sebastià és el carrer de, de, de, que passa més vianants a Palafrugell. ho hem estat explicant i tothom ho sap, tothom sap que aquest carrer es quedarà tancat i l'única cosa que fa és tancar-lo. Tancar-lo en una tanca o tancar-lo en una càmera, eh, nosaltres creiem que actualment la manera de tancar-se més efectiva és, la, és el sistema de càmeres però no pas impediments a més del carrer de que si hi ha alguna urgència es pugui passar-hi tranquil·lament uh -huh. i ja està, no hi ha res més Vull dir, la gent no hi passa o sigui, no, no, la, la gent sap que no hi pot passar i si no hi passa no muntarem, nosaltres no posem això per, per, per tenir més muntes i per, per, ni, per, ni, per, ni, per, ni per recaptar més Uh, els posen exclusivament perquè és el sistema més efectiu de que no hi passi gent. Ha parla, has parlat d'aquest uh, període de, de proves que, que serà ampli, no sé si teniu estipulat més o menys si serà durant l'estiu, si s'allargarà una mica més de l'estiu. No, no, no, no el tenim, és una mica com, com veiem que el nombre de, de, de gent que passa ja, ja ha disminuït, que la gent ja està assabentada, després és com es comença a muntar. Uh -huh. O sigui, nosaltres que intentem... És, és primer eh, donc que serveixi d'avís no? que, que la gent estigui, que sigui conscient que per allà si passen allà li pot caure una sanció. i una vegada aixòò donc ja està més o ben regulat eh, Allà franc va durar tot l'estiu el eh, període que. per eh? no, no, passar tot l'estiu només avi eh, enviant avisos. Vull dir, serà una cosa semblant, suposa. Mm -hmm. eh? uh... Aquesta és la, la primera d'aquestes uh, possibles càmeres de control de pas que es volen instal·lar als, uh, també en altres punts de, del centre. Uh, també sorgia, doncs, uh, no només ara, en aqu quan aquesta setmana, o ahir en concret, aquesta polèmica al voltant del carrer Tarongeta, sinó ja fa unes setmanes també uh, es va aixecar la llebre, uh, que de fet tu hi vas intervenir també a través de Facebook, doncs, de que s'havia instal·lat una càmera el control, de control sí, al carrer sí, sí, Tarongeta. No. Uh, malgrat que encara no s'ha fet, sí que està previst, no?, que es, es faci... Sí, tot... sí, sí, però passa que això, mire, l'Ajuntament sempre dona la informació necessària a tots els veïns. Hi ha algun veí o algunes persones que intenten crear polèmica i entenoniar. Uh, si recordes, quan hi vaig intervenir, és perquè deien que havien instal·lat la càmera en el carrer de la Tronjeta. Jo crec carrer de la Tronjeta no hi ha ni la preinstal·lació feta de la càmera. Uh -huh. eh? i això hi va haver -hi algú que va dir que hi havia la càmera com aquells que deien que canviaríem el carrer de la tronjeta de sentit hi ha gent que, que, que, que, doncs, que la tronjeta que és un carrer més sensible que el carrer de Sant Sebastià perquè diríem, és un carrer d'entrada el carrer de Sant Sebastià és un carrer de passada perquè només entres, entres en el centre i, i tornes a sortir de seguida des de, des de Plaça Nova. En canvi, el carrer de la Tronjeta és més complicat perquè és un carrer d'entrada, és un carrer que té afectacions directes en el mercat, en el parcament de Sant, del, de Sant Arna, en l'aparcament de Camp Mario i eh, la cosa és més complexa. I com que és més complexa, el que s'està fent és un estudi, eh, eh, doncs, l'estudi és, nosaltres pensem una aplicació, val? que posar un, un tipus de restricció i mirem si aquest, que, aquest tipus de restricció com podria afectar i ara estan acabant de quadrar una vegada tinc tota la planificació feta una proposta planificada feta del carrer de la tronjeta es reunirà amb els veïns, uh -huh. en aquest cas també amb, els, amb el mercat i se'ls explicarà aquesta proposta que, que hi ha però aquesta proposta encara a nivell polític no s'ha discutit només s'està discutint a nivell tècnic després els tècnics com estiguin tinguin a nivell polític i serà el moment de portar-ho a la gent el carrer de la tronjeta va molt més lent però ja ja s'informarà jo només dic una cosa aquests si hi ha algun veí de la Tronjeta que està molt, bueno, molt barat que pregunti o bé algun veí del carrer de Sant Sebastià el procés d'informació que varen donar. I ho farem el mateix. Es farà exactament el mateix que el carrer de Sant Sebastià. Informant, recollint la, la, els suggeriments d'ells i després a partir dels suggeriments i del que, que cregui sobretot tota la part de mobilitat de la policia municipal eh, s'aplicarà. Però evidentment el carrer de la Tronjeta ha de continuar tinguent tot, aquesta, tot aquest procés d'entrada de, de, per als serveis que estan fent, però no pot ser un, un, un, un, un carrer de pas de vehicles per només per, per passar per passar. No? Vull dir, que vehicles que no facin una feina concreta, que no vagin a fer una, un, un, un, una qüestió concreta en al voltant d'aquí, sinó que sigui només un carrer de pas. El carrer de la Longeta no és un carrer, és un carrer de vianants, val? però de forma única i no és un carrer de, del pas massiu de cotxes que hi ha. S'ha de restringir el trànsit i això no vol dir que la gent del mercat, això no vol dir que la gent que tingui botigues o els veïns del carrer de la Tronjeta s'hagin de veure afectats. Hem de buscar la fórmula perquè aquest carrer pugui continuar donant el servei que donen eh, en, el, en el mercat, però eh, a l'hora que no sigui un carrer de pas. Doncs seguirem de propa d'aquestes converses i aquests estudis que estan fent de moment en el procés cafè pel que fa al carrer de, de, de la Tarongeta i doncs seguirem també quan de prop, doncs, quan s'acabi si d'instal·lar aquesta càmera al carrer Botines. Jo, jo més diria en els, en els oients, eh, si es plau, que, que, que, que no, no, no, no, no escoltin o o, o no s'afiin de les informacions que donen que no so de l'ajuntament. Quan l'ajuntament vulgui fer alguna cosa, ho informarà ella o el que va fer-lo. No els altres el que han fent que en realitat no és com posar eh, els, el, totes les imatges que hi havia i tots els missatges que hi havia que hi havia una càmera en allà mm -hmm. i era mentida que hi hagués una càmera abans de posar una càmera informarem com hem informat al carrer de Sant Sebastià però abans en els veïns doncs ha quedat clar quina és la situació actual d'aquesta càmera que des de moment s'ha instal·lat al carrer Botines i també la previsió de que s'instal·li al carrer Taronxeta tot i que abans de fer aquesta reunió amb els veïns i també aquest estudi previ moltes gràcies a Josep Piferrer fins ara